Третата лекция – Чистия смях. Питали радио Ереван, как може една жена да ослабне. Казали, като върти обрач. ако не влиза в обрача, тогава се обадило радио Истанбул. Не разваляйте хубавата жена! Върви си вълка в гората и изведнъж паднал в един трап. По едно време се е появил заяка отгоре и като го видял му казал Виж бе тапак! Само тапак може да падне в тази дупка. И изведнъж заяка се е подклъзнал и паднал вдол. Станал, изступал се с наведена глава и казал Дойдах да ти се извиня. <къв> Декември ще бъде ден на смеха. Преди да продължа се сещам, искам да обявя, че понеже лекциите ми се разнасят в много градове, на много места, че в София, Руси и Бургас, последните ми градове, лекциите спират, ще останат само във Варна. Казвам той, защото всичко се разнася и онова, което ви казах за че едно момче от академията идва и което му казах да напусни, защото къде искаш да отиди след смъртта, при е ли в академията и той напусна. И понеже една друга сестра от академията много хубава душа и тя чула и каза, срещнахме се, и аз ли, трябва да напусна? То и за мен е важи. Не, ти ще останеш. И то, колкото може по-дълго. Някой мисля, че всички неща важат за един и същи човек. Не. Казвам ти, защото нещата се предават, някой ги тълкуват по-човешки. Така, да продължа. Става един човек сутринта и си мисли. Да взема да пия едно винце за сърцето, речено-сторено. След малко вика един коняк ще ми успокои стомаха. Коняка е цар. После казал, ще пие една бира за бъбриците. Дошел обяда и той се провикнал. Жена, режи една салата и донеси ракията, защото от сутринта съм на лекарства. <ръква> <ръква> Те са хиляди неща и след време ще изляват в книга, но тук е една малка част. Така, две мишки ядяли лентата от филма «Отнесени от вихара» в мазето на едно кино в София. Едната мишка пита «Как ти се струва?» «Ами да ти кажа честно, книгата ми хареса повече». <ръква> Мутра отива да си плаща телефонната сметка, започва да се възмущава. По повод сумата за разговори в Рим съм звънял «Добре, ще платя!» «Фатина съм звънял, ще платя!» «Но в ДДС не съм звънял, няма да плаща!» <ръква> Нощва в пожарната. В пожарната дежурните пожарникари играят карта, карти, и началника им се приближава с бавни крачки и казва. Момчета, спокойно си довършете играта, след това спокойно си облечете, хапнете нещо и най-накрая ще отидем да видим защо данъчното се е разгоряло. Една вечер двама шотландци се натряскали здраво, като се взимали довиждане, един я казал на другия Джон, приятелю, когато излезеш навън, ще видиш две таксита: хвани първото, защото второто го няма. <ръква> Алкохолик дава кръв за анализ и на другия ден доктора му казва: В системата на вашето спиртообращение открих малки остатъци от кръв. Шотландец с поличка влиза в кръчва с найлонова торба под мишницата и бармана го пита. Какво е това? Пет кг пластичен експлозив марка 7Tex отвърнал шотландеца. Бармана се успокоил и казал. Ох, отдъхнах си, помислих си, че носиш гайда. Защото взрива може да ти пръсне главата, но гайдата само ти я надува.